U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Mraći i sestre, evo nas na polovini častnoga posta, na polovini done velike strašne sedmice, sedmice stradanja gospodnjih, u koje sve veliko od ponedeljka do velikog petka, do velike subote i do najvećeg i najuzvišenijeg dana gospodnjeg Vaskrsenja, te prve nedelje, koja je za nas postala najvažnija nedelja u našem životu. Tada će naš pogled biti uperen na stradanje gospodnja, na sve ono što je on u tim trenucima učinio za nas, za njegovo veliko uniženje, za to što je poneo posledice svega onoga našega, onoga što je bilo naše, našega duga, naše slabosti, naše nemoći, posledice našega greha, on će poneti u toj sedmici, poneće i mi ćemo hoditi tad za njim, gledajući u njega, zaboravljajući sve ovo naše A evo sad dok smo na polovini do te sedmice, crkva iznosi pred nas časni i životvoni krst, iznosi ga ne da bi nas uplašila, ne da bi nas traumirala, ne da, da bi nas dovodila u neke nezgodne situacije da sklanjamo svoj pogled od Boga, da, da bežimo, da se stidimo od krsta, nego da bi smo se pod krstom odmorili, ukrepili svoje snage za prestojeće dane, da bismo se utešili, jer svako hrišćanina, svako pravoslavno hrišćanina, krštenu dušu, dušu koja je u svetoj tajnih krštenja sjedinjena sa Bogom, sa Gospodom Isusom Hristom i sa njegovim ocim i duhom svetim, svaka takva duša, ona pod krstom nalazi utehu, ona u krstu nalazi hranu svoju, nadahnuće svoje za ovaj život, za ovaj život hrišćanina koji nikad nije bio, bio lak, niti može biti lak, niti treba biti lak, jer je u životu hrišćanina to krstonošenje, svaki je hrišćanin, pravoslavac, krstonosac, svaki je onaj koji sledi za gospodom svojim, Svaki one koje čuje reči gospodnje, koje smo upravo i danas čuli, o toj potrebi odricanja od sebe, ne odricanja zato što Bog želi nešto da oduzme od nas, nego zato što želi da nam daruje od sebe, želi da nam daruje ono maksimalno i onda nam savetuje pa i zapoveda, viče čak da se odreknemo svega toga što sprečava da se on useli u nas. Svega onoga lošega, svega onoga što nas vezuje samo za zemlju, iako sama zemlja i naslađivanje njome nije samo po sebi grešno, ali on, slasti zemaljske i sve ovo bogatstvo često nas vezuju, često na vezuju i ruke i noge, vezuju nam glavu, prikivaju za zemlju, mada i sami smo za to krivi, i onda ne možemo da uzdignemo glavu svoju ka nebu, ne možemo da uzdignemo glavu ka ocu svome, ka tamo gde nam je večna kuća, tamo gde nas čekaju svi sveti, gde nas čeka presveta Bogorodica, svi naši sveti, preci koji su živeli noseći krst svoj, uzvišeno, dostojanstveno, ne bilo kakav krst, nego krst časni i taj krst časni koji nas vodi u slobodu zlatnu, u slobodu od robovanja ovome svetu, od robovanja strastima, od, robo od vezenostima, samo ono što je prolazno, samo ono što je trošno i koristeći krst gospodnji koji nas odvaja od svega toga, iako to možda ni uvek ugodno, neki put je bolno u telu, neki put i duša strada, pati se, muči se, muči se izbog svojih sagrešenja, muči se izbog toga što kakogod se trudila, ne može da dovoljno ispunjava zapovesti gospodnje, uvek sagledava tu svoje nesavršenstvo, svoju nedovoljnost, svoju slabost i nemoć, ali istovremeno ne sme da ostane samo na tome, gledajući u tu svoju nemoć i često svoje mnogobrojne izdajstva i grehe, čovek treba da se seća velike milosti gospodnje, treba da se seća časnoga njegovog krsta, krsta, gde je on projavio maksimalnu ljubav prema nama, nijedan drugi bog, izmišljeni bog, i svi ti silni bogovi koji su ljudi izmišljali i koji su često bili plod prevare tog jednog palog duha koji u stvari sebe nama predstavlja za Boga, Svi ti izmišljeni bogovi ne mogu se porediti sa našim bogom, ne mogu se porediti sa onim što je on nama darovo, on što je nama posvjedočio njegovu istinu, njegovu ljubav, njegovu pravdu i u svemu tome mi nalazimo veliku utehu za ovaj naš privremeni život. Ima koliko god da neki put teški bili ti dani, makoliko puta da vidimo sebe, da nema svetla na kraju tunela, nikad ne treba da poverujemo u to, uvek treba da budemo zagledano u krst gospodnji i u krst naš, da vidimo u tom našem krstu što nevoljnom, koje mnogo teže poneti, što voljnom, da u tom našem krstu vidimo tačku susreta našega sa Bogom, tačku tamo gde nas on leči, da nas čisti, da nas oslobađa i pravi mesta u nama, u našoj duši, da on dođi, da se nastani u nas, da bismo ovde poživeli kao deca Božija, kao sinovi i kćeri i Oca nebeskoga, kao braća Gospoda našeg Isusa Hrista, da bismo poživeli i noseći taj naš krst kome svako datijer krst nositi nama je suđeno, kao što kaže veliki vladika i monah i pesnik Petar Drugi Petrović Njegoš krs nositi nama je suđeno i to ne možemo da izbegnemo to je naša sudbina u pozitivnom smislu sudbina to je nešto što je nam određeno to je naša slava to ono što je ludost pred svetom to je u stvari sila božija to je premudro Božija ono što za sveto znači poniženje gubitak poraz To je za naš pobeda i slava i mi smo u raspetom gospodu Isusu njega koji vi si na životu na drvetu krsta prepoznali istinitog Boga, istinitog cara, njega koji je tu sa nama i koji će biti do kraja sveta i veka i u beskonačne vekove i da se ne ubojimo od svih tih pritisaka se vrši na nas od toga što neki put izgledamo kao bezumni pred svetom, noseći i celivajući krz gospodnja i svaki taj naš krz koji nam je dat, da se ne u jer pred svetom uvek biti ludost, ali mi ne ugađamo svetu, mi se ne borimo za samo ovo prolazno, mi se borimo za ono večno, za večni božanski život koji nam je u u koji svako nas ovde pripremljen i darovan, darovan u crkvi, njegovoj svetoj, ovoj božanskoj liturgiji, darovano nam je u njegovom svetom, evanđelju svetoj reči, sve ono što nam je već sad preduku Sarstva Nebeskoga nama je i ovde danas dat. I danas ćemo se pričestiti njime, sjediniti se s njime, s njime raspetim, ali ne samo raspetim, jer tu nije kraj njegov, tu nije kraj naš, jer da je sve ostalo na krstu, da je sve ostalo u grobu, mi bismo bili najjadniji od svih ljudi, ali gospodje je vaskrsao i mi polako idemo ka tome danu, pripremajući se da ga doživimo u našoj meri, možda malo, ali to zrno vere u vaskrsenja, to, ta istina vaskrsenja da nas dotakne i ovog časnog posta, da i mi budemo svedoci raspetoga, umrlo ga, ali i Hrista i da zajedno u njemu i sa njime nasledimo i večno spasenje koje u zajednici i sa Otcem njegovim nebeskim i životvornim duhom njegovim trojici s presvetoj koje neka je slava sada i uvek i uvekoje vekova. Amin.